Далі, як завжди, мовчки читав текст. Я такі моменти ненавидів. Стоїш як бовдур і не знаєш, подобається йому це чи ні. Треба ж бути настільки неемоційним. Далію? М -м -м, не заважай. Слухай, можу я попрацювати трохи за компом, поки ти читаєш? А чим я тобі заважаю? Працюй собі. Але тобі цікаво буде дізнатися про те, що... На колінна праця, як зветься робота в будь-якому місці з лептопом на колінах, визнана Асоціацією американських психологів малоефективною та шкідливою для потенції. Талі знову поринув у мій текст, до китів та дельфінів. Я виразно бачив, як він пливе натренованим брасом, волосся блищить, ласти також. Я однаково поліз у лептоп. Потенція. На даний час моя жвава потенція мені якраз заважає. Але, про всяк випадок, лептоп я прилаштував практично на колінних чашечках. Лист від двох замовників. А це що таке? Лист від якогось злого Володимира, який пише, що моє нищівне ставлення до ведмедів тайги – Свідчить про те, що я огидний хохляцький націоналіст. Дивно, що тебе не звуть Тарас Шевченко або Петлюра Махно, Бендерівська ти зараза. Я люблю відгуки на свою творчість, навіть збираю їх до спеціальної теки. Сара наді мною насміхається. Цей відгук збережу обов'язково. Може, варто на стінку причепити, чим я гірший за Міліка? Я відповів, що Махна звати Нестор, Петлюру – Симон. Людини на ім'я Петлюра Махно, на жаль, не існує. Якби існувала така вправна людина, вона б до вас обов'язково простягнула свої добре озброєні руки. А от замість Бендерівська слід писати Бандерівська, якщо мається на увазі не Остап Бендер, а Степан Бандера а от якщо він мені не вірить щодо небезпечності тайгових лісових ведмедів, хай обмаститься козячим жиром, прикрасить себе відкритими бляшанками сніданку туриста та відчини пасольський і завітає до тайги. Потім мені буде про що поговорити з його невтішними родичами. Поки я натхненно дряпав своє послання, прийшла відповідь від Аврамовича. «Привіт, пацюня!» Аврамович дуже любить вигадувати ніжні імена. Цим він мені нагадував маму Тимофія. В минулих життях вони, певне, були родичами або близько спілкувалися. «Мої – Саруся, Віруся та Денюся – дійсно в Мексиці без зв'язку. Я спеціально попросив їх поводитися саме так, щоб сприйняття тамтешньої дійсності не зіпсували сторонні цивілізації». Мені важливо, аби ці маршрути були пропрацьовані із зануренням у традиції, звичаї місцевого населення. Жерти тільки в місцевих їдальнях, випорожнюватися, вибач, тільки в місцевих сральнях, і щоб користуватися тільки місцевими телефонами, жити, дихати виключно Мексикою. Я терпляче чекаю їхнього повернення, а ти чого смикайся? Ти їм амулета замовив? Сову якусь шкіряну. «Гарна робота. Втішно, що є такі професіонали, як ти», – почув я Талія. «Дякую, я просто щасливий, що хоча б комусь існую на втіху». «Слухай, а ти ніколи не думав про те, що дельфіни – педофіли?» «Ні», – відповів чесний Талій. «Ясно». «А от якби ти думав про те, що я замовив собі захисний амулет, ти б подумав, що це має бути сова?» – не вгамовувався я. «Ні», – ще раз відповів Талі. «Не треба ставити мені третього запитання, будь ласка, проковтни його. Мені вже здається, що в тебе проблеми з головою», – попередив він мене. «Це не запитання, це повідомлення». В мене тепер є цуценя. Не розумію, як можна заводити собак в хаті. Вони ж псують взуття. Для взуття є шафки, для собак є вольєри та будки. От ми і поговорили. Добре, що його втішає та штука, що я таки професіонал. Може, вийдемо в кабак на каво коньяк, коли талій починає говорити віршами. Йому неможливо відмовити. І ми каво кон'ячнули кілька разів. Так-так, за дверима тиша. Малий сидить за кухонним столом і щось виписує у стовпчик. Привіт, привіт, що робиш? Досліджуй одну тему. Яку саме? Підґрунтя для Нобелівки. Мілік сьогодні не дуже говіркий. Я підійшов ближче і прочитав таке. Валерій Лобановський, Віктор Чанов, Михайло Михайлов, Володимир Безсонов, Андрій Баль, Сергій Балтача, Олег Кузніцов, Анатолій Дем'яненко, Іван Яремчук, Павло Яковенко, Олександр Заваров, Василь Євсєєв, Олексій Михайличенко, Володимир Горілий, Василь Рац, Ігор Біланов, Олег Блохін, Вадим Євтушенко, Геннадій Литовченко, Сергій Юран, Віктор Леоненко, Анатолій Бишовець, Андрій Шевченко.